capçulors musicals de Rafael Corbí amb la música de Carrie Underwood. But I'm just a girl not usually the kind to of show my heart to the world I'm pretty good at keeping it together I hold my composure for worse or for better So I apologize if you don't like what you say Sometimes my emotions get the best of me and falling apart it is as human as it gets. You can't hide it, you can't fight, but the truth is, you can't really lie and say it's okay, you can't. Cry Pretty és el sisè àlbum d'estudi de la cantant americana Carrie Underwood d'aquesta fabulosa artista un àlbum realitzat el 14 de setembre de 2018 com a primer àlbum de Carrie Underwood per al seu nou segill discogràfic Capitol Records Nashville després d'afirmar de un contracte global amb Universal Music Group al començament de 2017 aquest també àlbum ens porta la primera coproducció de Carrie Underwood amb David Garcia per aquest enregistrament, un personatge prou conegut, compositor i guanyador de 4 Grammy. És un personatge dels Estats Units d'Amèrica, en el qual ens porta molt bona música de Nashville de Tennessee, tot i que havia nascut a Long Island, New York i famós productor musical d'aquell país.. Aquest, que estem escoltant en fou el primer senzill de l'àlbum realitzat a les emissores de ràdio l'11 d'abril de 2018. Una cançó que va debutar al número 20 i que ràpidament es va convertir en una de les cançons més importants de les que darrerament han eh, estat en el món de la música, les llistes, de música pop, de música rhythm, en blues també, i de música country. Era el tema de Carrie Underwood amb aquest àlbum, Cry Pretty. Són dos cançons uh, Carrie Underwood en des d'aquest àlbum publicat a uh, 2018. Aquest en disc avui estem en repassant aquest uh, Cry Preachy amb e, aquests dos senzills. Uh, si Cry Pretty era una de les uh, cançons que va arribar al uh, número 8 al Canadà, al número 9 al Youth Country Airplay i al número 5 del Hot Country Songs, el Love Wins, és la cançó que es va llançar al mercat dicura, discogràfic el 31 d'agost de 2018 com a segon senzill oficial d'aquest àlbum, uh, d'aquesta magnífica uh, intèrpret de Carrie Underwood, recordem nascuda, el 10 de març de 1983 a Chicocha a l’estat dO Oklahoma, la guanyadora de la quarta edició del programa American Idol. Això va passar un llunyà any 2005, i des aleshores que ens està portant excel·lent música, com es demostra amb aquestes cançons.. Algunes de les cançons amb un marcat accent de música country, més popera, com vosaltres vulgueu mencionar-ho, però que també n'hi ha moltíssimes, com aquesta mateixa That Song That You Will Use it és, és un tema que s'allunya també de les tradicions més emblemàtiques de la música country. Cançons com, per exemple, aquest End Up With You, la que tanquem la presentació d'aquest disc, que també ens han arribat i se'ns han acostat a nosaltres peces magnífiques que han entrat tot i no ser senzills oficials a les llistes americanes de música country, conteminen el Use Country. End Up With You Carrie Underwood des del seu darrer treball discogràfic un magnífic àlbum que se'ns acosta tots nosaltres i que es diu Cry Pretty yeah, I broke down on some back road Loving in the back seat to the radio Wouldn't be the worst scenario Cause all I wanna do is in the wheel